Det er en sammen til dig. Det sige, er meget sikker Møllen bor der, i sted. Du er jo viser, men du ved mig, jeg har det. Når jeg er ude, så ligger jeg hjem. Ja. ja, ja, og når jeg er hjemme, så det jeg ud ude igen. Ja, vi har oplevet mange ting sammen. Ja, jeg synes nu det er rart at sidde her og snakke lidt af sammen med dig. Ja, men sådan det, det er typisk vi Biller vær med drama så. Ja, det er typisk. I samme øjeblik, man har fået blud til Pippen, så ringer jeg telefonen. Hallo? Nej, frue, det er ikke hos slagteren. Hvornår lærer de at lade være med at få forkert nummer? Tænd så Pippen igen og slapp af. Nyd freden. Hvad du har rettet til? Det er fjollet og ja. sådan en hæse så umødt, og så frakker var forresten ikke godt. Tro, det er stadig ikke slagteren, slagteren, eller hvad? Hvad i alverden, er det ikke min gamle ven, hvorfor det kom sig, han eller? nøje røret, Adam. Sig mig, er der blevet slagter? Max, var Mose, igen. Nej, jeg er ikke blevet slagter, men. Hvorfor tager du så røret, når jeg ringer til slagteren? Nå, jeg har ikke mere til at spille på dig. Farvel og du må have det og alt det der. Du tænkte mig at lave en sådan bankekød ud af den skøre forsikringsagent. Kan du huske, da vi mødte ham første gang, kaptajn? Jo tak. Det glemmer man ikke så Det var da fra her på Mølleborg. Og, og senere, da vi sad oppe i den helikopter og prøvede at tilkalde. Vi forfulgte de banditter, der havde bortført Tone i sagen om det hemmelige våben. Hallo? Søi? Hallo? Jeg spiller, jeg har her. Ja, hører det. Ja, Radio Amager, stil der. Vi er til. Das var... Hallo, jeg spiller, jeg har været Mit det Nævermose, det er det, det nærmere alvor. De må straks tilkalde politiet. Vi smæver over Limansøen. Vi forbygger en uforbåde, der er fortført og bedre tørnet sølv. Ja, vi vil dog ikke afsætte. det massen, der osvrigt, der man gik og man virkelig til kæft på Det er ikke forsikring, det er, det er, har, altså. Hold dog kæft med deres forsikringer, jeg spørger ikke. We must dance the war here, but I'm the war. the war. Ha, ha, Don't walk. My fantasy the war. for the hvor er vi? Radio-rapporten og gærtespeger. Det lyder ikke, når jeg Hallo, hallo, at den Jeg en i stedet. Vil have en til Næh, tak. Kun lidt mineralvand. Det er da godt, at du kan tåle et enkelt glas igen, kaptajn. Kan du huske professor Tone Sols anti-alkoholpiller? Uh, uh, uh, uh, Glem, glemmer jeg ikke så lidt. Tænkte, jeg fik whiskyen til at smage af jeres ja, og kapol. Det var dengang i tapioca. Kan du huske general Alcazar og hans forsumpede partisaner? Tin tin. Og pislavordene. Det er så, vi til de herrer, der er strække på deres sundhed, og man kan en kastafjord, snarige løsagelskål. Som det er dog svært. Stop, stop, stop, stop, Der må være siden fejl. Denne whisky er ganske udrækkelig. Udrækkelig? Den smager vejaldels herlig. Det skal være fine vare. Følg dig Denne whisky er det rene eller folk himmel. Ja. Ja, langsomt virkende gifter, det er sådan, man siger. Bare giften virker lamsom nok, så kan man ikke klage. Hvorfor er jeg den eneste, der finder den afskyldig? Der må jeg sætte noget under. Medmindre, medmindre de er et nyt mærke, næst, der har købt. Jeg spørger ham mm. lige mm. Jeg forstår ikke, Herren, at denne herlige lige lagt og smager. Ja, ja. Og hvordan fandt deres mad spørgsmål så muligt? At det er herrens vanlige whisky uden tvivl. Jeg vil det ind i nætter. Men sig til Tintin, at vi kan høre radioavisen nu. Lad folk nu lave efterhånden gået. Nu er flaskerne jo tomme. Uuuh! Professor Tone Sols piller gjorde nu mere gavn end skade Jo jo jo vis. Jeg har også småt tilgivet ham det numre med pillerne Men whisky er nu aldrig kommet til at smage så godt som i gamle dage. Der var vist også en gang da det smagte dig let for godt kaptajn Kan du huske kratten med de gyldne kløer? Åh oh, mind mig ikke om det <laughs> Det sagde jeg var dengang. en flaske, så skulle der også 17 år gammel fin viske. Heldigvis er den ikke uerstatlig. Du har nok en ting nede i kælderen. Jo, men altså har du ikke været rasende på mig selv? Dengang ude i ørkenen var det beduinerne, du blev afsindt de rasende på. Og nu er du en beduiner til en lille Jeg vil sige, det sig med dig. Jo. Skål på jeres velgående venner. Hvad er I, hedeste og humleste? Beduiner! Bliv du ramt, kaptajn? Nej, men min flaske. I dækning, basantbanken. Kamil er lækket der. Vi må forsvare os. Tag et gevær, kaptajn. Det kan der blande på. Sådan nogle elendige sandmider, de skal få fået betalt. Hov, han der skulle have så lovligt tæn på mig. Men jeg er ellers ingen dårlig skytte sæt. Læber vi ikke I denne gang har jeg det på En fuldtræffer. Hvad er Godt ramt, sætten. Hvad har du i den flaske, kaptajn? Nej, du mener flasken der. Ingenting, det er bare det vand til kamelen. Min flaske. Hæv'n, hæv'n. Tølper og terrorister til ruranoer og taskelspindere og tabbe. Sandor med sandalsnæver og sort fuskede skufte. Slammer der skadeløs, jeg kalvider. Du godeste, de plukker ham ned. Han er helt uddækket. Han er bundt og fatnæs og vækketøjsbefægte vareugle, varegrøler og vandater. Fantastisk. Han er dem på blok. Hør, sig da, høbel, plimbejer og pestrotter. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> det du har altid været god til at skælde ud, kaptajn Men det var alligevel ikke dine skældsord, der gjorde beduinerne på flot Nå, oh, øh, men Hvad er det, Og en anden gang var det jetin Den afskyelige snemand, det gik ud over Dengang vi var i Tibet Snemand Åh, oh, den startede han var nu ikke så uskydelig, da det kom til stykket. Tiang! Ja, du, du ville ikke blive forkyttet. Ja, jeg har altså også billede halvkult herinde. Jeg ikke dig mere brand på. Nej, jeg, jeg skal bare Tiang. Vi kaldte dem til bed. Kan du huske Tiang? Nå, jeg er flink Jeg er lidt afmærende, altså i klostret. Er der Hva, noget i til? Hvad har du fundet? Fødspur! Fødspur! Store fødspur i sneen! Den afskydelige snemands fødspur! Nej, ah, begynder du nok til til! Det er jo bjørnespormand! Men lad os da forberge fødesporene, så vi kan få lov opgladet! Nej, nej, sige det! Nej, ikke det! Nej, ikke det, det, det, det, det, det, det! Forsigtigt! Ja, ja! Forsigtigt, ja! <laughs> jeg får snart svedt med jeres jetting! Hov! Piggeligt! Hvad er det nu igen? For hundrede min whiskyflaske Tom, min whisky, din dråbenbåd, Philip, Timmermans, Smags, Svenders, givet os vores bror! Sahib, jeg, jeg kan håbe, jeg vinder. He's becoming very, very hard. You're gonna find him. He's about to shove him down. Hvad er den, synes vi? Ikke for lidt smukkere okay. end vores. Forhåbentlig lever jægtingen stadig og har det godt. Nu er der, der fint i det pejsen. Lad roen falde på dig. Jamen, hmm. ja, man sidder i et ordentligt i denne her stol. Vil du også have det, gikten? Har du pludselig fået gikt? Ja. Vil du også have det, en kue, jeg sidder forkert på? Nej, det er en hat. En Bauer-hat. Nej, nu har jeg aldrig, aldrig. Det er enten Dupont's eller Dupont's. Bauerens angreb, Slimboer, det er lignende de her chemiske tvillinger, og smid deres effekter rundt omkring. Så det ser ikke ud til, at sags løses for Åh, det er da Det er værst for hatten. Den bliver vist aldrig til Bauer mere. Så er der da ikke retfærdighed til i verden. Nu bliver Dupont's sure. Det er ligesom i den sorte ø, dengang de har stikket mig i toget. Hvorfor holder de her? Kom til, lad os se udgangen.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 Knibbel god til at slå folk i hovedet med. Og tyve koster og få et i den anden lomme. Jamen, det var ikke så godt. Jeg siger den jeg er uskyldig. Andre har stukket i og tegnebogen i lommen på mig, mens jeg sov. Jeg kender intet til dette her. Jamen, det var sidste udvej, Tintin. Alt pager mod dem. Ja, alt tyder på, at jeg er skyldig. Og togkontrolleren kan aflægge yd på, at jeg prøvede at løbe. Glimrende planlagt. Men af dem, Og hvorfor? Nå, nu snakker de kongerne. De har aldrig behøvet at få sovepiller for at falde i søvn. Nu er det bare at deres håndjern op. Og tøje dem sammen. Sådan. Og så vel de her. Kom til Ja, de to detektiver er et kapitel for sig. Nå, de er nu ellers så uskadelige. Hvis uskadelighed skal være en brød for detektivbranschen, så... Jo, kaptajn, men tænk på de virkelige slyngler, vi to har mødt. Åh, ja, det er selvfølgelig noget helt andet. Hvem var egentlig den største skur at mande samt samtidig... Det er svært at svare på. Men jeg kan da huske den gang, der ræstede Populos... Galt, til slog! Ja, da han og Karaidas frem kappedes om at bekende, hvem af den der var mest ved. Flight 714 til Sidney. Netop. De havde begge to fået sandhedssever. Og så skal jeg love at... Ja... Ja... Ja... Ja... den Næsten den ondeste af så, yeah. Ja... Det er også nærmere, jo! Ja, det, det, det er muligt. Men jeg har ruineret mine suskene og bragt mine gamle forældre til tikkelsterben. Det var ene van Jeg fik en grandtante til at græmme sig hjæl om min åndsdag. Ja, det er selvfølgelig noget. Det er en rømme jeg. Men tils er på, at jeg uden udenskruppler arrangerte deres Bordførelse. Ja. Og dem, Dr. Krolspel. Oh, ja, ja, ja. Dem har jeg lovet. Førre dollars for, for at hjælpe mig med at få Caritas-Konto-Nummer. No ja, det er jo. Tror du måske noe en sinne, de har der for dem? Nej. For bag efter vil jeg udslætte dem, Er de måske ikke opmålet, der er unskabt. Jamen, jeg vil nære det her. Og de indfødde Patrioter. Jeg bildede dem ind, at jeg støttede deres Friedenskampen behefter. Så skulle deres junger sendes til bunds med Musaband. Og Spalding. Min besætning. Jo, nej med dem. Jo, jo, jo. Ja, ja, virkelig. Im, im Sandtjære. Åh, røy, nøh, Du kan ikke handle op med mig. Hva? Ja, jeg måske ikke den unæste af os to vil vi have er omidlig. Vi må bruge det, nu, sentent. De, de, de, lige vil røde tog den hinanden. Du har ret, en. Det er det rigtige tidspunkt. Kom så! Hvad? Hvad? Din tim? Og hvor kaptajn? Ja, dog. Så er det op med er de, de, de, de, de, de jævne døgn! Du giver ham kaptajn, mens jeg ordner resten på på os. Din døgn! Det var vel nok hellere det de kommer. Hænderne er ret Ser du de det ikke? Jeg er bundet din skal være vores dommer. Stemmer det måske ikke, at jeg er en større sjauer end karidas? Han vil ikke droge på mine uger. Kartan, stop munden på den utålige kalde. Med glæder. Der ligger nogle hæftepladser her. Hvad er den af os? To er den største sørger. Nu holder de deres bøder De, de, de engel. Kom her, Caritas her for farligt. Hold bøtet nægt, når no, den store Caritas taler, når no, man traler. Med sin nederforrettighed skal man kunne svare for sig. Af mm, mm, mm. her karretsk vi er et far og Jeg er det en løvel? Ingen skal forhindre den store karretter i at tale. alle her kaster kaptein nede. Tak, tak kaptein. Hus, om jeg tør spørge. Næh, øh, det er de ganske galt, han en der. Øh, jeg er tvært imod hjemme i aften. Tak, det siger jeg. Og på rulleskøjter igen. De må da kunne se, at jeg er på rulleskøjter, kære ven. Lydløse motoriserede Åh! Jeg troede ellers, de havde lagt den opfindelse på hylden efter koks i lasten, professor. Hylden! vi skal i det er en paskontrol i luft, Wow, jeg det er, vi spiller, der baut das Spiel noget for Volvo-Schmalspurbahn. Back to dinner. Motoren er Hallo, hallo. Motor. Tropfens mal vor ihr. Und Hallo. Go go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 når vi er tilbage, Vardesta, bliver vi smidt ud af landet igen. Ja, ja det er ikke klart, Tenten. Men, øh, hvad så? Vil så fortsætte til føds? Der er kun en halv hundrede kilometer. Og jeg har kun en halv liter tilbage. Det er cirka hundrede kilometer på literen. Det er virkelig stor, sagde Ja, Tæn, tæn. Jeg, ja, jeg er her, kaptajn. og oh, tæer, klog lille tæer. Du lugtede lunden allerede i flyet. Det var en tid, som bombe der var i bagagerummet. Tænk om den var eksploderet mens vi var i luften. Ja, vi slapper med skræden. Undtager en mæt en Undergang. Ja, er det profeten Filippulus? Åh, oh, heldigvis. Det er bare, Næster. Jeg kommer for at sige, at midtæren er klar om 15 minutter. Nå, tak, næste. Der kommer vi vist begge to til at tænke på den mystiske stjerne. straffen. God nu er verdens undergang her. Jeg er i profeten, for det vil du skundgøre, at svære tider vil den komme. De vil døre sult og kulde og pest. Helvende. Herre profet, gå hellere hjem og den dem, min lure. Det kan det vist trænge til. Han sætter sig op mod profeten Philebulus. Han er djævelens udsegning, hans tjener håndlammer. Vend hjem til satan, din herre og Han er ret at se, at han til dig vi går hjem. det er lige så varmt inden dør. Vi må have et vindue op. Vind hjem til så. din herre. nu råber på igen. Du kan få denne her vand lige oven i nøden. Mm. Ja, så får vi måske fred for ham. Så kan jeg få mig en luker oven på alt det, jeg har oplevet i dag. Hvordan er de slåbet ind her? Profeter kommer ind, nu, og hvor de vil. Herre ja, profet, jeg er ligeglad med, hvordan de kom ind, men jeg vil lige til gengæld, hvordan de kommer ud igen. Trusler, sæt dem ned og se, hvad jeg har med til dem. Straffen i en kæmpe edderkrop. Skal med! Min er nu ikke noget for at for skrænke for sådan? har mange pligter. Husk på, at han også kan råbe professor Tunesold op med den kongkong. Hvad er det sagt hvad, hvad, hvad skulle vi gøre uden, Nej, han er uforlignelig. Og kan du huske den gang, han kom til Møllenborg? Det var indjørning hemmelighed. Korvetten ved Som frans, ridderen af Haddock. Min forfader. Hvad kommandanten på? Der. Ja, det er jo din tip tip tip eller sådan noget. Forstår du? Jeg gik op i hans gamle skibskiste og fandt den her hat og hans gamle sabel. Under hatten lå hans stab på, og nu skal du høre, hvad der skete Jeg den. og læste i den nu, da du kom. Derfor blev jeg en lille smule øh, opvist. I 1688 havde en hjørning det stolte skib. Forladt Domingo. Lasten var rum til Europa. Engjørningen blev lumskeligt overfaldet af piratskurken Rackham den Røde, som sejlede med dødningeflaget og røvede og pløndrede på de tider. Min tip, tip, tip, tip, tip, blev sablede skurken ned. Er der for meget? Så da han havde fået ramt på Ræk om den Røde selv, så sned tip, tip, tip, Ollefar sig ned i krudkammeret. Det havde været en lang lunte, mens piraterne ovenpå drak sig fra samling, Han antændte London sprang ned i en redningsbåd, mens han rodede alle kræfter mod en lille ø, så han indgjørningen, sprang i luften, med torken skræller og alle skurkene forfandt. I to lange år, boede han på øen. Han blev ven med de indfølte. Men omsider kom der så et for forbi, og samlede ham op, og så kom han hjem igen. Men nu kommer der noget løjligt. Det sidste, der står en slags testamente, hvor han efterlader hver af sine tre sønner en model af det sprængte skib. Og puttigt nok, så foreslår han dem at rette lidt på stormasterne, så vil lykken smile til dem. Nu stemmer det hele. Ræk den røde skat er vores nu. Ach, ja, det er længe siden. Og dog ikke mere så længe siden som alle de begivenheder, der var baggrunden for de syv krystalkugler. En kære. Og Madame Castafiore. Hvad hun har den skål med det fine gamle interkultur at gøre? Og hun er der verdens største sopran. Det er da også en slags kultur, selvom du ikke kan lide operaer. Hvad ja, men hun er virkelig så gammel? Er hun sang for en kære. Eller kan det være, at de er uddøde? <laughs> sluder! Det var i de syv krystalkugler, vi træfte Bianca Kastafiore første gang. Hvor vej I et Jeg kan hele forestillingen ud af. Det eneste, der interesserer mig, i den trøve kunstner. Hold øje med ham. Vi har nok. Der er flere nummer hans. Både for Kiran har et og mindet hjerneherr. Og en knivkaster. Det er halvmægtigt. Ja, det er fra Kiranvarsen også. Nu går han. Mine damer og herrer, de eksperimenter jeg nu skal vise dem er de selvsomme som jeg har vist for meherræsierne han var der bur. Og, mine damer og herrer, jeg har den ære at præsentere for dem verdens største fenomen, Madame Jarmila. Og nu er jeg for Madame Jarmila til at falle trance. Madame Jarmila, du er her i det skrame, Ja. Good. Sieg mig så den herres fornånd. Så So Stemmer det den herre? Ja! Yeah. Nej, vel? Og i jamila, hvad er I herløse denne dames taske? Lomme, taktige. Lomme, du? Nej. Inns man? Ja, det syste du han er lige vendt tilbage fra lang rejse. Han vidder, vidder en mystisk sygdom. Så goden, så goden så brudtet på vej hen til over ham. Øh, mine damer herrer, ja. vi beklager meget, at vi må afbryde denne lille forskel. Vi har en meddelelse til fru Clemon, som befinder sig i salen. Hun bliver nødt til tage til sit hjem straks. Da hendes mandet blev alvorligt sygt. Hvad søger han? Det er jo en af mine detaljer, der ophører. Jeg ved snart ikke. Der var en fotograf ved Nau Claire Mange med i ekspeditionen til Peru. Den der fandt Rasker og Kappers kongekrav. Og nu, mine damer og herrer, finder jeg næste nummer. Den verdensberømte sensation. Snivkastorn Sarate. Mine damer og herrer, det nummer, der nu vises, at den er uhyre farligt. Jeg vil bede om fuldstændig ro. Gud. er Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. til Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Gud. Vil I for første gang i Europa? Se, Newcastle med binden for en... Sidste gang var det lige ved at gå kaldt. Du imponerende. Hvad er så det næste nummer på programmet? Premiere i aften. Ikke du godeste. Hvad er det? Bianca Kastafiore, vi lader os nært og galt. Åbn os herinde. Det var dog forfærdigt. Hvad var det? går ikke. Vi ødelægger hendes eget. Vi stikker af. Det var dog en krise. omgang. Men intet imod de farer, vi må og næppe undslap i soltemplet, kaptajn. Der hvis du budte til marterpælen, sammen med Sol og skulle brændes levende, der så en ud for os. Men solformørkelsen kom og redde os. For jeres stol. jeres stol, Inka. Vi ønsker at dø om 18 dage klokken 11. Det er nemlig katalik fødselsdag. Hvad er nu? Det var noget slut, så. Du lovede, herre du, mig. Godt. Det er så bestemt, at jeres stol fuldbyrdes på denne dag. det tøs her i så det der Oh, the one who's got the Dette en med Stans, Inga Høbing Din befaling bliver ikke hørt Hvor at den ikke kan overbrede og master Hvor ja. skal Når over du er tale til solen. Hvis din magt stands fordi du ikke ønsker dette oppe. Stop, du stændte, er blevet Til at det er virkelig fligst angere. Jamen, stækken har jo ret. Hvad sker der? Er det frolde om, eller er jeg også med det er altså allerede en krigsig og du det hvor er du det. Når solen skal et skim igen Der er et bønsklotter Vi skal opfylde alle de ønsker bag dig Jeg stoler på dit Ja, solen at komme igen Stor sol stjerne Giv dine sønner lys du. Hvordan er, er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan er det? Hvordan God aften, Mars-Pierre Romozen. Hvad kan vi hjælpe dem med? Ja, det har været umuligt at komme igennem på telefonen til slagteren, og nu er han lukket. Ja, så må de vente i morgen med at gå hen til ham. God, du må have spist alle jer kamlede søslagene. Jeg tænkte på, at jeg kan lunge dig. Ja. Og da jeg nu er her lige, øh, så regner jeg med at blive til meter. Slateren har lukket. Sina, har vi efterladt min hat her? Jeg ja, mener nu altså stadig, at det er ikke en hat, for ikke at sige vores hat. Ja, vores hat. Min aller kæreste fiskeskib og lapskors. Hvor i see them again. I in my and he does see gen. Oh no. Om min en i siger så bestemt. Sammen, Madame Castafjord, de her, Milænus Natogel. Madame, Signora, vilken glæde. Medtad, her ser vi, ser vi jo. Onske, herrkampteid. Skal jeg dænke til alle disse ufældte der guest. Jeg dem alle sange, vil du se. Jeg vil mitkuvert og en veldkugel. Jeg skal få langt Nu! Ting-Ting, Kaptajn Haddock og Terry kan ikke lige forbrydere og den slags. Men de kan godt lide at opklare forbrydelser, selvom Kaptajn Haddock brokker sig lidt en gang imellem. Jeg ja, er ja, Ting-Ting, den raske fylder, der drager ud på eventyrer. Og hver gang, når jeg tager afsted, er jeg lige er venner med mig. Vi styrker alt i kloden rundt, og det alt for godt for rundt. Vi kæmper imod ret og pak, og vi aldrig bak. Kan had have vi den? ven? Ja, du kan ikke det. Hvor er det så, du skal og det kommer vi søger altid kloden rundt, og vi er alt for godt for putt. Vi er inden for en moderat og vi som aldrig viset